Втората идея. Хуантела Крус. След тъмната нощ Бог дава на душата съвсем други познания за Бога. Значи Бог дава на душата съвсем други познания за Бога в Бога. И сменя старите човешки знания в нова любов към Бога. След тъмната нощ душата става олтар. Църквата няма олтар. Душата има олтар. След тъмната нощ душата става олтар. И сам Бог излива любовта си в нея. И сам Бог люби в нея. И пребивава в нея. Чистата душа пие Бога. Истинната манна. Тоест, храни се със самия Бог. Великата душа, казва Хоан Делакрус, не допуска доброто в себе си. Тя допуска само Бога. Забележете. Не допуска доброто в себе си, защото само Бог знае, кое е добро. За това съм казвал какво казва учителя. Има добри постъпки с лоши последствия. Те са от черното братство. Има лоши постъпки с добри последствия. Те са от бялото братство. Има добри постъпки с добри последствия. Всемирното братство. Желанията са слепота. Както изкушенията, както заблужденията, всъщност това са и дяволи. Значи, желанията са слепота. И тази слепота. Е силно препятствие. Но пътят силно препятствие по пътят към Бога. Обяснявал съм го, към Бог не можеш да имаш желание, към Бог можеш да имаш любов. Когато душата отоли своите желания, ще бъде още по-обременена. Това е един велик светец, един велик мистик, наистина минал през този път опит и го изнася доколкото може да бъде изнесено с думи. Още повече обременена. Желанията сътворяват в душата празнота и глад. Както знаете, колкото и е вино да прият някой, още повече им се пи и блатото става по-голямо. Желанията никога не отоляват глада, защото те са изоставили единственият, който дава Реално насищане. Единственият, който дава реално насищане. Желанията пленяват душата с мъчение и празнота. В своят чуден гняв Бог ни изпраща тъмната нощ, която унищожава всички наши желания. А допреди това Страданията ни очистват и подготвят. Пътят на желанията е помрачение и заслепение, след което се пропада в по-голямо зло. Щом има желание, няма воля за истинска любов към Бога. Значи, щом има желание, няма воля за Чиста за истинска любов към Бога. В Исаия е казано, Този, който върви след своите желания и който е заслепен от тях, дори и да му се яви блясъкът на истината, той ще види само това, което би видял в тъмнотата. Той ще види иллюзия. За да се достигне до единение с Бога, трябва да умре всичко друго. Трябва да умре всичко друго. Когато душата влезе в божественият мрак и го претърпи, може да го наречем небесното сито, и го претърпи, тя вече става скрита, казва Хуан Делакрус, тя вече става скрита от лицето и от погледа на Сатана. Тази душа вече е оградена от сатана, защитена, а вярата е таинство. Значи тук вече не става бро за вярвания, а вярата е таинство. Тайнство на великата истинска любов. В тъмната нож за душата настава голяма тишина и тя навлиза в тази тишина в този древен дом, в своята най-висока разумност. Тъмната нощ на душата е осветителна нощ. Тоест, мракът е осветителен. От този мрак се заражда истинското знание. Естествената душа е нощ. Тя е лишена от ясната мъдрост, защото не е родена още от мрака на Бога. т.е. не е родена от ослепителността на Бога. Вярата провожда душата от тъмнината в съвсем нов вид светлина, която я отделя от естествената светлина. Става въпрос за прасветлината, или за виделината. Значи, това, което вижда в светлината, по-дълбоко е, това, което вижда, е винаги от по високо значи, Отделя от естествената, от старата светлина, смесената, която е смесена. И така, чрез тази вяра, душата се освобождава от своето минало. Казваха Андела Крус: старай се винаги да се склоняваш не към лекото, а към трудното. Не към вкусното, а към невкусното. Това съм го обяснявал преди. Не към вкусното, а към невкусното. Знаете, истинската вода няма вкус. Тя надминава вкусовете. Самата истина няма цветове. Никакви ограничения. Така. Значи към невкусното. Не към това, което дава отдъхновение. Значи не към това, което дава отдъхновение. А това което изисква труд. Не към това, което утешава, а което не е утешение, за да намериш нещо дълбоко в себе си, а не някой да ти отиши отвън. Има нещо много по-дълбоко от утешението. И казва, трябва да достигнеш до това, което не можеш да узнаеш. Трябва да достигнеш до това, което не можеш да узнаеш. И така, третата лекция Чудният настрадин ходжа